До чесних керівників слідчих не пошлють, а хто чесний, хто нечесний. Школа заслуг так чи інакше тримається завдяки існуванню кар. Він майже співчував Борису Глібському. Я не можу зрозуміти ваш настрій. Юристи не приносять радості, вони дають пізнання. Не всяке пізнання радість. На цьому трагічному протиріччі будується вся наша робота. Ви кажете, людина, підемо далі. Нам доводиться іноді так чи інакше зачіпати людей з добрим іменем. Але що ж, між фактами і добрим іменем ми змушені надавати перевагу першим, бо вони істина. А так зване добре ім'я здобувається не зовсім справедливо, привласнюється, купується, узурпується то може ви станете стверджувати, що ми давали вказівки для цих, як ви їх звете, зловживань. Зловживання коїться не за вказівками, вони виникають спонтанно. Це вияв ініціативи, яка шукає виходу. На жаль, ініціативи злочинної. Ми працюємо тут справді, занадто повільно, але що ми можемо? Все таке заплутане таке невловиме, що доводиться мало не по гвинтику відроджувати кожен з тисяч телевізорів, які пішли по незаконних каналах. Всі ці канали ми теж становимо, але хотіли сподіватися і на вашу допомогу. На мою? І для цього ви прийшли до мене? А до кого ж мені йти? Ладен був закричати твердо хліб, але погамував той крик, промовив спокійно. Я не належу до прихильників так званої мовчазної порядності. І ви приходите, щоб мене допитувати. Назвемо це так. Але мене могли б питати в іншому місці, в інстанціях вищих. Найвища інстанція справедливість. Я маю вестися з вами, як з громадянином, а громадяни не мають рангів. Розмова їхня зайшла в мертвий кут. Борисогліпський взявся за свої апарати, що сили демонстрував заклопотаність, енергійну діяльність. Смертельну зайнятість і завантаженість. Вів переговори, віддавав розпорядження, приймав повідомлення, записував, нотував, стежив за дисплеями. Для твердохліба йому просто не лишалося ні часу, ні можливостей, ні уваги. Він слухав і не слухав його запитання, І відповіді були однотонно-однотипні, так ніби їх видавала електронна машина. Цього питання не стану торкатися. Це не тема для розмови. Я просто не буду говорити по цьому питанню. Навряд чи колись може зацікавити це питання. В даному разі ви зачепили небажане питання. Мені неприємно заглиблюватися в це питання. Було б не тактовно повертатись до цього питання. Я знаю цього чоловіка. Я вірю цьому чоловікові. Я завжди вважав цього чоловіка точним. У сірому мороку, наповненому містично безглуздим михтінням технічних пристроїв, двоювали змагання на витривалість, на терплячість і затятість. Жоден не хотів поступатися. Але Твердохліб знав, що сьогодні він виграти змагання не може, бо він прийшов сюди, отже має так само й піти звідси. Господар кабінету був і залишається, а гість, Хоч який б мав повноваження, все ж тільки гість. Пішов непереможений, але й без перемоги. Лише згодом мав присвідчитися у своїй наївності. Поразки приходять тоді, коли на них ще найменше сподіваєшся. Він даремно злегковаживо тими фінськими жалюзі. Власники популястих кабінетних іграшок готові спопилити твоє життя, коли відчують у тобі якусь загрозу. Твердохліб жив без страхів, як усі чесні люди. Спопелити його? Не було таких зевсів, ні на землі, ні на небі. Але отруїти життя, зробити нестерпним кожен твій день, кожну годину. Хіба не мав він Мальвіни в останні місяці? Якісь потаємні сили проникли ще й далі. І невдовзі, після його неприємної розмови з Борисоглівським, виникла ще неприємніша у них на партбюро. Власний не розмова, а монолог не читалюка, який нікого не називаючи, а тільки натякаючи недвозначно, довго і занудливо говорив про затяжливі слідства, коли величезні колективи збурюються, порушується їхній трудовий ритм, сотня то й тисячі чесних людей вимушені ходити під несправедливою підозрою. У великому виробничому колективі Вела слідство тільки група твердохліба, всі це знали, всі розуміли, що Нечиталюк прозоро натикає саме на твердохліба. Тільки ніхто не розумів, чим це зумовлено. Чи Нечиталюк щось рознюхав? Чи йому вказівка? Чи може заздрить твердохлібові і хоче знецінити його роботу? Чи вони селочкою злякалися можливого розголосу історії з телевізорами? На твердо хліба всі позирали з погано прихованою цікавістю. Ждали, що він спалахне, обуреться, стане захищати, коли не себе, то принципи. нагадає про покликання і роль радянського юриста. Але твердо хліб затягся і сидів мовчки, з байдужим обличчям. Тільки втомлено пригорблені плечі виказували, як йому тяжко і гірко. Як ти думаєш, захистить тебе хто-небудь? Відчутно прошепотів твердохлібовий фантюрист. «Я не підсудний, щоб мене захищати», – відбуркнув твердохліб. «Помоємо, ніхто не виступить на захист», – не вгавав фантюрист. «Побояться, бо коли не читалюка так розспівався, то є десь така думка». Спокійний голос Семебратова вірвався у фантюристове шепотіння, перекрив його зім'яв, відкинув геть. «Ви маєте на увазі справу, яку веде група твердо хліба?» – спитав Семебратов Нечителюка. «Спеціально, щоб мати щось на увазі, то ні, але…» – закрутився Нечителюк. «І все ж таки», – не виступав Семебратов. «Навіщо всі ці натяки? Ми люди надто конкретної професії, щоб гаяти час на розмови взагалі».